Polizia etorri da, eh, azparneko gaztetxearen kanporatzeko, zazpiontan eh, gindira. Ba, Gineakien edo zein momentuan jiten altzilela. Eri kurtsoa pausatu ginoen, eh, paueko tribunalean eh, kanporatzea ginduaren Anulatzeko, baina beti lantzen zuten ed, eta berazgoizunten dinak dira Nola ireki duten gaztetxea, eta aferak guziak hartu dituzte, kero kendu, zerailak aldatu dituzte Ez zen ez da bortizkeriek izan gauzada agu ola kanporatzea irrikoetxe haitzinean, parne zentroan ola Gasta kanporatua izatea, bai, simurikoki azkarra da, bai. Zangur ratxak zer dira hor zuen zat? Sarri, zazpi hontan, deitzen dugu elgarretaratze bat, Azparneko, azparneko plazan, kanporatze horren eta gero gure proiektuak haitzinarazteko, uh, behar dugu elkartu eta gure, ki, ba, gure artean ikusi zeinen dugun. Uh... Okupazioa horretan bukatzen da? Davideinako okupazio horretan ukatu da, bai.